3. A tanácskozást pár nap pulva megtartották. Szájtól nem nagyon értette, miről van szó, de vállalta, hogy részt vesz rajta, és nem mert bővebb felvilágosítást kérni, mert félt tőle, hogy veszít a tekintélyéből, aki kimutatja, hogy nem ismeri annak a civilizációnak a szokásait, amely gyűlölt, de akarata ellenére tisztelt is. Nikolson ezredes előre összeállította a megvitatandó kérdések jegyzékét, s tisztjei társaságában várakozott az ebédlőnek használt hosszú barakban. Megőtt Szájtó, akit a mérnök, néhány testő és három kapitány kísért. Az utóbbiakat azért hozta magával, hogy többen legyenek a kíséretében, bár egyetlen szót sem értettek angolul. A brit tisztek felálltak és vigyázva vágták magukat. Az ezredes szabályszerűen tisztelgett. Szájtó tanástalannak látszott. Azzal a szándékkal jött ide, hogy megszilárdítja tekintét, de szemlátomás már is hátrányosabb helyzetben érezte magát, amikor ilyen hagyományos és méltóság teljes szabályszerűséggel tisztelektek neki. Elég sokáig csend volt, és közben Nikolson ezredes kérdő tekintetet vetett a japán tisztre, mert magától értetődőnek tartotta, hogy az elnökség szájtót illeti. Elnök nélkül elképzelni sem lehet az ilyen tanácskozást. A nyugati szokások és az udvariasság arra kényszerítette az ezredest, hogy várjon, amíg a másik meg nem nyitja az ülést. Szájtó viszont egyre kínosabban érezte magát, és alig bírta elviselni, hogy az egész gyülekezet őrá függeszti a tekintetét. A civilizált világ külsőségei megfélemlítették, alárendeltjei előtt nem ismerhette be, hogy mindez a külsőség rejtély előtte, és megbénított a félelem, hogy bakot lő, ha megszólal. A kis japán mérnök még bátortalan ablak látszott. Szájtó komoly erőfeszítést tett, hogy összeszedje magát. Rossz kedvűen megkérdezte Nikóza mi a mondani valója ezt tartotta még a legkevésbé kompromittálónak. Amikor az ezedes megértette, hogy a Japán nem tudja, mi a teendője, elhatározta, hogy átveszi a kezdeményezést is, kimondja azokat a szavakat, amelyekről az egyre nyugtalanabb angol fél már kezdte azt hinni, hogy sohasem fognak elhangzani. Azzal kezdte, hogy uraim! Kijelentette, hogy a tanácskozást megnyitottnak tekinti, és pár szóban ismertette megbeszélésük tárgyát. Létesíteni kell egy olyan szervezetet, amely alkalmas vasúti híd építésére a Kváj folyón, nagyvonalakban fel kell vázolni a megfelelő akcióprogramot, közben pedig világosan meg kell határozni, hogy ki miért vállalja a felelősséget. Az ugyancsak jelenlevő klipton, az ezredes azért hívta meg, mert az orvosnak is joga van hozzászólni az általános szervezési kérdésekhez, és észrevette, hogy parancsnoka már teljesen visszanyerte tiszteletet parancsoló magatartását, és annál fesztelenebbül viselkedik, minél nagyobb zavarban van szájtó. A hagyományos és rövid bevezetés után az ezredes rátért a tájtra, és boncolgatni kezdte az első jelentős problémát. Szájtóhezredes, először is a híd helyéről kell beszélnünk. Véleményem szerint egy kicsit elsietve állapították meg, ezért tartjuk most szükségesnek, hogy változtassunk rajta. A hely, amire gondolunk, körülbelül egy mérfölddel lejjebb van a jelenleginél. Ez persze azt jelenti, hogy a vasútvonalat meg kell hosszabbítanunk. Az is célszerű volna, ha áthelyeznénk a tábort és a munkahely közelében új barakkokat építenénk. Azt hiszem, hogy nem szabad haboznunk. Szájtóból rekett nyögés tört fel, és Kripton azt hitte, hogy mindjárt dübegorul. Könnyű volt elképzelni a lelki állapotát, az idő röpült, több mint egy hónap telt el, már is anélkül, hogy kézzel fogható eredményt értek volna el, és most azt javasolják neki, hogy lényegesen több munkát vállaljon. Hirtelen felállt, Kezek görcsösen szorongatta kardja markolatát, de Nikolson ezredes nem adott időd rá, hogy kifejezése juttassa érzelmeit. Bocsásson meg, szájtó ezredes, mondta ellentmondást nem tűrő hangon. De megbíztam munkatársaimat, Riffs százados, aki utásztiszt és hídépítési ügyekben szakértő, hogy mérje fel a helyzetet. Arra a következtetése jutott, Két napja történt, hogy az ezredes, miután maga is lelkiismeretesen megfigyelte a japán mérnök munkamódszerét, véglegesen meggyőződött hozzá nem értéséről. Tüstént erélyes határozatot hozott. Megragadta műszaki munkatársa vállalt és felkeltott. Hallgasson ide Reeves! Ezzel a Fuscherrel, aki még annyi sért a hidakhoz, mint jó magam, úgy sem jutunk semmire. Maga mérnök, nem igaz? Nos, kezdje előről az egész munkát! és ügyet se vessen rá, hogy ez az ember mit mond, vagy mit csinál. Először is keressen alkalmas helyet, aztán majd meglátjuk. Reeves boldog volt, hogy újra belekóstolhat háború előtti mesterségébe. Gondosan megvizsgálta a terepet, és különböző helyeken talajmintát vett a folyóból. Sikerült is majdnem tökéletes talajt találnia. A kemény homok feltétlenül alkalmas volt arra, hogy hidat építsenek rá. Mielőtt szajtó kellő kifejezéseket talált volna, hogy méltatlankodásának hangot adjon, az ezredes megadta a szót Rísznek, aki néhány műszaki alapelv kifejtése után nyomás számokat sorolt fel. Amelyek tonnákban és négyzetthüvelykekben fejezték ki a talaj ellenállását, majd bebizonyította, hogy a híd ha ragaszkodnak hozzá, hogy iszapra építsék, feltétlenül elsüllyed a vonatok súlya alatt. Amikor előadását befejezte, az ezredes valamennyi résztvevő nevében köszönetet mondott neki, és levonta a következtetéseket. Nyilvánvalónak tartom, Saito ezredes, hogy a hidat át kell helyeznünk, ha el akarjuk kerülni a katasztrofát. Megkérdezhetem munkatársa véleményét? Saito lenyelte mérgét, visszaült a helyére, és élink beszélgetésbe merült mérnökével. Csak hogy a japánok nem a legjobb műszaki emberéket küldték tájföldre, hiszen azok nélkülözhetetlenek voltak az anyország ipari mozgósításához. Ez a mérnök sem tartozott az első rangok közé. Szemlátomást nélkülözte a kellő tapasztalatot, önbizalmat is tekintét. Elpirult, amikor Nikolson ezedes az orra dugta Reeves számításait, majd úgy tett, mint aki mélyen elgondolkozik, és mivel izgalmában képtelen volt ellenőrizni a számokat, végtelen zavarában szánalmasan kijelentette, hogy kollégájának igaza van, pár napja maga is hasonló következtetése jutott. Ezzel olyan megalázó tekintély veszteség érte a japán felett, hogy Saito elsápadt, s izzadság, cseppek gyöngyöztek feldult arcán. Beleegyezési eléül bizonytalan mozdulatot tett, az ezredes tovább beszélt. Ebben a kérdésben tehát megegyeztünk, Saito ezredes. Ez azt jelenti, hogy a mai napig végzett munka teljes egészében feleslegesé vált. Egyébként amúgy is előről kellett volna kezdeni, mert mindenütt súlyos hiányosságok mutatkoznak. – Rosszak a munkások! – csattant fel mérgesen sajtó, aki szeretett volna visszaválni. A japán katonáknak két hét sem kellett volna hozzá, hogy megépítsék ezt a két pályaszakaszt. A japán katonák biztosan jobb eredményt értek volna el, mert hozzá vannak szokva az őket vezénylő parancsnokokhoz. Én remélem, Szájtó ezedes, hogy hamarosan megmutathatom önnek, mire képesek valójában az angol katonák. Mellesleg be kell jelentenem, hogy módosítottam az embereim normáját. Módosította? ordította Szájtó. Felemeltem, mondta nyugodtan az ezredes, egy köbméterről másfél köbméterre. Így kívánta a közös érdekünk, és én úgy vélem, hogy ön helyeselni fogja ezt az intézkedést. A japán tisztettő elképet, az ezredes pedig megragadta az alkalmat, hogy rátérjen a következő kérdése. Meg kell értenie a szájtó ezredes, hogy nekünk megvannak a magunk módszerei, amelyeknek az előnyét remélhetőleg be is bizonyíthatom önnek, feltéve, hogy szabadon alkalmazhatjuk őket. Úgy véjük, hogy egy ilyen vállalkozás sikere majdnem kizárólag az alapvető munkálatok megszervezésétől függ. Ezzel kapcsolatban egy tervet ajánlok, amelyet jóváhagyásra önelé terjesztek. Ekkor az ezredes ismertetni kezdte a munka megszervezésének tervét, amelyen két napig dolgozott a törzskarával. A terv aránylag egyszerű volt, alkalmazkodott a helyzethez, és mindenféle szakkértelmet tökéletesen kihasznált. A munka egészét Nikolson ezredes irányította, a japánokkal szemben őt terhelte minden felelősség. Reeves századosra rábízták valamennyi előkészítő elméleti kérdés kidolgozását, és azon felül, mint műszaki tanácsadóra kivitelezés támogatását. Hughes őrnagy, aki megszokta az emberek mozgatását, vállalati igazgatóféle lett, az ő kezében összpontosult az egész végrehajtás. Közvetlen parancsnoksága alatt álltak a csapat tisztek, akiket csoportvezetők ki léptettek elő. Létesítettek egy adminisztrációs részleget is, ennek élére legjobb számvevő őrmesterét állította az ezredes. Az ő feladata volt az összeköttetés biztosítása, a parancsok továbbítása, a normák ellenőrzése, a szerszámok kiosztása és karbantartása, stb. Erre a részlegre feltétlenül szükség van, jegyezte meg mellesleg az ezzedes Javaslom, szájtó ezredes, hogy ellenőriztesse az alig egy hónapja kiadott szerszámok állapotát. Valóságos botrány. Határozottan ragaszkodom hozzá, hogy ezeket az alapelveket jóvá adják. Mondta fejét felütve Nicholson, ezredes, miután leírta az új szervezet valamennyi fogaskerekét, és elmagyarázta, milyen indító okok bírták rá a szervezet létesítésére. Egyébként rendelkezésére állok további felvilágosításokkal is, ha kívánja, és biztosítom, hogy minden javaslatát lelkismeretesen megvizsgáljuk. Egyetért a rendszabályok egészével? Szájtónak nyilván szüksége lett volna néhány további felvilágosításra, de az ezredes olyan tiszteletet követelő tekintél ejtette ki a fenti szavakat, hogy a japán önkéntelenül is újabb beleegyező mozdulatot tett. Egyszerű fejbólintással teljes egészében elfogadta tehát a tervet, amely minden japán kezdeményezést kiküszöbölt, őt pedig csak nem jelentéktelen szerepre kárhoztatta. Egyel több megalászkodás már nem számított. Minden áldozatba beletörődött, csak hogy végre annak az átgazott hídnak a cölöpjeit, amelytől a léte függött. Kelletlenül akarata ellenére megint hozzájárult a a különös előkészületeihez, hogy meggyorsítsa a munka kivitelezését. Még azon ezedest felbátorították első győzelmei, és folytatta. Még egy fontos kérdés következik, Szájtó ezedes. A szükséges határidők kérdése. Bizonyára megérti, hogy a vasútvonal meghosszabbítása többlet munkával jár. Ráadásul az új barakkok felépítése. Mire valók az új barakkok? tiltakozott Szájtó. Adi fogjuk nyugodtan gyalogolhatnak egy-két mérföldet, hogy elérjék a munkahelyet. Megbíztam a munkatársaimat, válaszolta türelmesen Nikolson Ezedes, hogy mindkét megoldást áttanulmányozzák. Arra az eredményre jutottak, Reeves és Hughes számításai világosan bebizonyították, hogy a gyaloglással elvesztegetett órák végösszege sokkal több, mint az új tábor felállításához szükséges idő. Szájtó megint meghátrált a bölcs előrelátás érve előtt. Az ezredes tovább beszélt. Másrészt már is több mint egy hónapot elvesztegettünk olyan bosszantó félreértése következtében, amelyekről nem tehetünk, hogy a megszabott időpontra befejezhessük a hidat, azonnal neki kell látni a fák kivágásának és a gerendák előkészítésének. Közben pedig más munka részben a vasútvonalon, részben a barokkokon dolgoznak. Csak hogy Hughes örnagy becslése szerint, és neki nagyon sok tapasztalata van munkaerőkérdésekben, ilyen körülmények közt nem lesz elég emberünk rá, hogy a munkát az előírt határidőre elvégezzük. Nikolson ezredes egy pillanatra eltűnődött a figyelmes érdeklődéssel telített csendben, majd erélyes hangon folytatta. Hallgassja meg Saito ezredes a javaslatomat. Az angol katonák túlnyomó részét azonnal a hídnál fogjuk felhasználni. Mindössze egy kis munka irányíthatunk a vasútvonalhoz. Megkérem tehát önt, adja kölcsön a japán katonákat egy csoport megerősítésére, hogy ez az első részmunka mielőbb elkészül. Azt hiszem jó volna, ha az új tábort is az ön emberei építenék fel. Jobban értenek a bambusz megmunkálásához, mint a miénk. E pillanatban Kliptonon erőt vett időnként visszatérő ellágyulási rohamainak egyikje. Előzőleg többször is úgy érezte, hogy szíves örömest megfojtaná parancsnokát. Most viszont lenne tudta venni a tekintetét a kék szempárról, amely először a japán ezredesre szegeződött, majd nagy ártatlanul tanúskodásra szólította fel a gyülekezet valamennyi tagját egyiket a másik után, mint aki elvárja tőlük, hogy helyesejék méltányos kérését. Az orvos lelkét egy pillanata megérintette a gyanú, hogy a látszólag átlátszó homlok mögött Machiavellihez hasonló ravasság van születőben. Gonterhelten, szenvedélyesen, elkeseredetten fürkészte a derűsen nyugodt arc minden vonását. Eszevezett elszántsággal próbálta felfedezni rajta valamilyen álnok, titkos gondolat ismertetőjelét. Pár pillanat múlva csüggetten leorgasztott a fejét. Lehetetlenség, döntött el magában. Minden szava őszinte. Igazán arra törekedett, hogy megtalálja a munka meggyorsításának legjobb módját. Újra felemelte a fejét, hogy megfigyelje szájtó viselkedését, kisé megvikasztalódott. A japán arca olyan volt, mint a megkínzott emberé, aki elért ellenálló képessége végső határáig. A szégyen és a düh halára gyötörte, de eltűrte, hogy lépre csajják a kérlelhetetlen érvek sorozatával. Nem sok esélye volt a visszavágásra. A lázadás és a megadás közt ingadozva, végül is megint engedett. Batorul abban bizakodott, hogy a munkálatok előre haladásával majd csak visszanyeri tekintély egy kis részét. Még mindig nem vette tudomásul, hogy a nyugati bölcsesség a megalázkodás milyen veszélyével fenyegeti. Klipton megjósolta, hogy nem lesz képes újra felmászni a lemondások lejtőjé. A maga módján tette le a fegyvert. Durva hangon, japán nyelvű parancsokat zúdított nagy a kapitányaira. Az ezredes elég gyorsan beszélt ahhoz, hogy egyedül ő érthesse meg. Javaslatát tehát saját ötleteként adta elő, és ellentmondást nem tűrő parancsok formájában közölte. Amikor befejezte, Nikhozon ezredes rátért az utolsó részletkérdésre, amely viszont olyan kényes volt, hogy egész figyelmét igénybe vette. Átra van még, hogy megállapítsuk a vasúti töltésen dolgozó emberei normáját, szájtó ezredes. Először egy köbméterre gondoltam, hogy megóvja őket a túlságosan nagy fáradtságtól. De ön talán illendőnek tartaná, hogy azonos legyen az angol katonák normájával. Ez különben is előnyös versengi támasztana. A japán katonák normája két köbméter lesz. Tört ki Saito. Már ki is adtam a parancsot! Nikolson ezredes rábólint. Ebben az esetben nézetem szerint a munka gyorsan fog haladni. Nincs több mondani való, Csak annyi, hogy köszönöm a megértését. Uraim! Ha senkinek sincs több észrevétele, azt hiszem, hogy az ülést bezáratjuk. Holnap az elfogadott alapelvek értelmében kezdjük meg a munkát. Felállt, tisztelget és méltóság teljesen visszavonult, elégedettséggel töltötte el, hogy feltett szándéka szerint irányította a vitát, diadalra vitte a bölcsességet, és nagy lépéssel jutott közelebb a híd megépítéséhez. Ügyes taktikusnak bizonyult, és tisztában volt vele, hogy a lehető legcélszerűbben vonultatta felerőit. Klipton együtt távozott vele, és elkísérte a kunyójukig, hogy ezek milyen kótyagosak szőr, mondta az orvos, és különös pillantást vetett rá. Ha meggondolom, hogy nélkülünk iszapra építették volna a hídjukat, és az összedőln a csapatokkal és lőszerrel megrakott vonatok terhe alatt. Szeme furcsa fényben éget, miközben ezeket a szavakat mondta, de az ezredes rendíthetetlen maradt. A Sphinx nem árulhatta el nem létező titkát. – Ugye? – felelte komolyan. – Csak ugyanolyanok, ami ennek mindig is gondoltam őket. Nagyon primitívek. Egy gyermekkorát élő nép fiai, akiket túl gyorsan vontak be a civilizáció mázával. Valóban semmit sem tanultak, el egy kis elmélyedést kívánna. Ha magukra hagyjuk őket, egy lépést sem tehetnek előre. Nélkülünk még ma is a vitorlás korszakában élnének, s egyetlen repülőgépük sem volna. Igazi gyerekek. S még elbizakodott a kis Klipton. Így nekem, ezek legfeljebb lián hidak készítésére képes.